עם כבד לבבכם כעופרת, עם עוולה בגופכם הנשמה, האזינו לשיר התוצרת, שאבו מתוכו נחמה. זה הדור, דור ימות המשיח, מנמנם ולקום מאחר, וזקוק לנביא, ומוכיח, ולפחות לשעון מעורר. לעורר אהבה וכבוד וחיבה וקנאה לתוצרת הארץ. לחלב לחצץ לעוגות לריבה לגבינה מתוצרת הארץ. אם רצית מתוק מסוכר לכבודך לך לבחור מתוצרת הארץ. אם תרצה מרמי מוות לטעום אל תדאג יש מרור מתוצרת הארץ יש בכל הזמנים, יש בכל המינים, אף כוחות מתוצרת הארץ. אך שומעים יהודים ואינם מבינים, יש מוחות מתוצרת הארץ. אהורה, <אח> אהורה, כחול לבן רבותיי. רגע, כן, כחול לבן. כן, לא לשים בסל בטעות רבותיי, כן. באומה הנולדת, אין שרשרת ידיים אחת, אין כתף ואין חזית מאוחדת אבל יש, אבל יש לא מעט, אבל יש תפיות, חזיות ידיות, מפליאות מתוצרת הארץ. וישנו כאן חיות, ובגן החיות, אריות מתוצרת הארץ. מסדרים ונימוס אדישה לפטנט, זה תמיד מתוצרת הארץ. ובתולות בת ציון מדברות באקצנט גרמנית מתוצרת הארץ. ושנתיים וחצי אוכלת האש בשדות מתוצרת הארץ, ויביא השלטון אך גם הוא נשתמש בשיטות מתוצרת הארץ. אהורה, אהורה, אהורה, עכשיו בוא למה, כבר הבית מסתכל זה מורה. דור ימות המשיח. מנמנם ולקום מאחר, הוא זקוק לנביא ומוכיח, ולפחות לשעון מעורר, מעורר רחבות וחיבה וקנאה לתוצרת הארץ לך עליו לך צפצה עוגות לריבה לדינה מתוצרת הארץ אם רצית מתוק מסוכר לבד לך לבחור מתוצרת הארץ אם תרצה מרמי מוות ליטום אל תדאג מרור מתוצרת הארץ איזה כיף לפתוח את מעדן ויניל של השבוע עם תוצרת הארץ על תקליט די.ג'יי, עם הדי.ג'יי אורן גולן, שהגיע אלינו לעשות לנו שעה נחמדה עם תקליטים מתוצרת הארץ, לא רק מתוצרת הארץ, נראה מה יהיה. שלום אורן. שלום, שלום לכולם, שבוע טוב. שבוע טוב ובשורות טובות שיהיו Amen. לכולנו. אה, יש סיבה מיוחדת ש... פתחנו עם זה? כן, אכן כן. אה, היום בחרתי להביא אה, כמה ליינים ישראלים, כמה שירים ישראלים, שבעצם אה, אה, מייצגים את המיזוג היפה של המדינה שלנו עם הגלות, אה, עם אה, עולים שהגיעו מכל מיני כיוונים, אה, כל אחד הביא איתו את המוזיקה שלו. אנחנו התחלנו עם תוצרת הארץ, אריק איינשטיין, מילים נתן אלתרמן. יותר ישראלי מזה לא יכול להיות, ואנחנו שם שמטום לוי. שמטום לוי כמובן שהפיק ועשה את השיר הזה. Mm -hmm. uh, כן, נתן לנו טעימה כזאתי של uh, ישראל, ישראל היפה, ישראל הטובה, ואני רוצה להמשיך עם זה. אז כל מה שמצפה לנו בשעה הברוטו זה כן. עברי. יש עברית ויש כמה לועזית שכן השפיעו עליי, okay. שאם okay. יהיה זמן, uh, אתה, אתה תחליט אותם, כן. מה הסדר, כן, אתה כן. תקבע את הליין-אפ. אבל לפני שנעבור לשיר הבא, אז אתה די-ג'יי. אכן. זאת אומרת, ראינו אותך במופע ברעננה, אתה עשית את הדי-ג'וי, כן, כן. כן? לצד ההופעה שהייתה שם. אכן. זה המקצוע? אכן. תקצועה זו מילה גדולה, אתה יודע, אני או משאל את זה ככה, זה מה שאתה עושה? אני אספר לך, אני בן 50, חגגתי לפני שלושה חודשים. אתה לא נראה יום אחד מ-41. תודה, תודה. ואני עושה שני דברים מגיל 7. אחד מהם זה אני אוסף תקליטים, אני כבר 43 שנה אוסף תקליטים. דבר שני, אני מצלם. אני אוהב לצלם. זאת בעצם הייתה הילדות שלי, או שהייתי מסתגר בבית עם הפטיפון. או שהייתי יוצא החוצה עם המצלמה, וזה שני הדברים שאני מתעסק בהם. באמצע השבוע אני צלם, סוף שבוע אני מתקלט, פחות או יותר. מצוין. כן. אז, אז אנחנו נעבור לשיר הבא שבחרת, לשיר הבא שהבאת, תחת עץ האהבה. אחד השירים האהובים עליי, אה, יוסי בנאי ונורית גלרון, שאני מאוד, מאוד, מאוד אוהב. אה, ג'אזי ישראלי, אם אתה שואל אותי מה זה ג'אזי ישראלי, זה קודם כל נורית גלרון, אז כן. קרדיטים? תחת עץ האהבה, יש לנו כמובן את... מי שהפיק את השיר הזה זה אילן וירצברג, יש לנו את יוסי בנאי ונורית גלרון, מאלבום באמת באמת אלבום נהדר שנקרא ציפור הנפש. תחת עץ האהבה. אני חושב שהיה לי איזה ליבסוס קל. תחת עץ האהבה, כן, עכשיו זה בסדר. תחת עץ האהבה תחת עץ האהבה יושבים בצל האהבה שניים, ויש להם חלום אבל בינתיים תחת עץ האהבה יושבים בצל האהבה שניים הם אוחזים ידיים ושיר על השפתיים וטוב נהל משניים תחת עץ האהבה תחת עץ האהבה תחת עץ האהבה יושבים בצל האהבה שניים עם הציפור עפים פורסים כנפיים תחת עץ האהבה יושבים בצל האהבה שניים ומחייכים אליהם כל השמיים תחת עץ האהבה תחת עץ האהבה. תחת עץ האהבה. מילים, יוסי? האמת היא שלא הצלחתי, אבל אני חושב שכן. לא רשום פה כל כך. מי רשם את כל הקטעים, אבל כן. או אילן, האמת היא שגם אילן די חזק, אילן וירצברג די חזק בהפקה הזאת. כן. אז אמירה אמרה לי, תשאל אותו על הפרויקט, נו. אתה מספר סיפורים כשאני לא נמצא פה, אז אני לא יכול לדעת, אז תספר. אני יכול להגיד שמאז השביעי לאוקטובר, אנחנו עושים פרעים קצת שונה אצלנו. אני מעורב בהרבה הפקות של להקות, להרים מופעים עם להקות צעירות, די ג'ים ערבים. עכשיו... אני וחבר מאוד מאוד טוב, איתמר מקיקט, שלקחנו את ה... קיבלנו הזדמנות בעצם לקחת את הגג איפה שהיה סלינה בתל אביב, ולעשות אותו סוג של סלון, הצבנו אותו בסגנון סלון ביתי כזה, רמקולים ביתיים, הכל ביתיים. אנחנו הולכים לעשות שם גם ערבי uh, מסיבות קטנים, לא גדולים, אין הרבה מקום בכל הגג זאת. הגג פתוח? לא, לא, אנחנו לקחנו דווקא את הסגור עכשיו לקראת החורף, uh, עשינו שם סלון יפה, אנחנו מתחילים ביום חמישי עם uh, מסיבות, uh, מסיבת שנות התשעים, הרעיון להביא גם אמנים בהמשך, לעשות הרצאות על מוזיקה, בכלל לעשות בית למוזיקה. יש הרבה רעיונות לפיתוח, לקחת את זה כמה שיותר אז הנה תרשמו לך, יום חמישי, תן כתובת שיבוא איפה. בוילרום, שנקר 2, איפה שהיה סלינה, אנחנו מתחילים את ההרצה, נשמח, נשמח שתבוא, קודם כל לתמוך במוזיקה ישראלית, מוזיקאים ישראלים, ולקחת את זה קדימה, כמה רחוק שרק אפשר. יפה, אז הנה המלצנו. עכשיו אנחנו הולכים לרובנס ושוט. אה, כן. רובן ושוט, שוט אחד מהם זה דורון רפאלי, שיצא לי לעבוד איתו, איש מאוד מאוד יקר. בעבר הייתי גם מתופף, אז יצא לי לעבוד איתו. אז אנחנו מדברים על אטרף. כן, אטרף הגדולים. בחרתי אותם מסיבה מאוד מאוד ספציפית, כמו שאמרתי, דיברנו על מיזוג הגלויות בארץ. רובנס עולה חדש מארגנטינה. מוזיקה ארגנטינאית לא הייתה אז חזקה בארץ, חוץ ממטי כספי שבאמת נתן לה כבוד בהפקות שלו, אבל הוא לא היה מזוהה עם ארגנטינה או עם התרבות הארגנטינאית, עד שרובנס ואטרף הגיעו, ובעצם... מטי הלך יותר לכיוון הברזילאי. הברזילאי גם, נכון, <אח> יותר, אבל יש, יש נגיעות של כל דרום אמריקאי אצלו. <אח> רובנס <אח> בעצם גם מדבר על העלייה שלו לארץ, גם על הגעגועים שלו. Uh, לילדות בארגנטינה, וזה השיר שבחרתי, שיר פחות מוכר, לא מהאלבום, נקרא נכון. חג המים. Uh, מספר על זה האווירה. זה יצא רק uh, על די.ג'יי? Uh, אני... או שזה מופיע גם באיזשהו אלבום? אני שלהם. מאמין שזה מופיע לפחות בדיסק uh, באלבום השני שלהם, אבל... כן. Uh, כן, אני עובד עם uh, שדרים, אז... Uh, אז אנחנו זכיתי. נשמע את זה מוויניל, כמובן. כן, תקנית חג שדרים, המים. שיצא לרדיו, אכן. נשמע את האטרף. הנה זה בא. כבר מגיע, לוקח לו לא זמן להגיע מירושלים. <laughs> שמתעמר mm -hmm. עד השמה ממלא טוב, ועכשיו אנחנו הולכים על הימור, אז קודם כל אנחנו נשים את זה, ותכף אה, אורן יגיד לנו אם כלאנו, כלאנו, כלאנו, כן, okay. אוקיי, אז מה אנחנו שומעים? אה, רינה בראל. לא התפרסמה יותר מדי, נחום הימן הפיק לה את הסינגל הזה, ובעיניי, משנת 84, ותשמעו איזה בוסה נובה יפה, עוד לפני שבכלל שמעו פה בוסה נובה בארץ והעריכו, היום זה מאוד פופולרי, היו עושים הרבה גרסאות לבוסה נובה. אני לא מדבר על המוזיקה הטבעית, שהיו בתקליטי גולדן טנגו וגולדנקול. גם, גם ליאור ייני, כן, בואי נכון, לאילת ולאילת. צודק. ליאור ייני צודק, אולי ליאור ייני זה הקטע בוסונוב הכי מפורסם בארץ, קטע מדהים, אני מסכים. אה, אבל זה לקחתי את זה, בכל זאת, אה, 20 שנה אחרי ליאור ייני, 30 שנה אחרי ליאור ייני. אה, כן. קצת פחות, כן. אה, כן. אז כן, אה, הפקה מאוד יפה של מה לא, לא הצליחה בארץ, אבל תשמעו איזה יופי. בואו נשמע. איזה רוגע. ש... רינה בראל. denys לפעמים יש הפתעות נעימות, <laughs> זו אחת מהן, אני, אני לא הכרתי את, ה, את השיר הזה, והעיבוד פה נפלא, אמרת רפי קדישזון, בוא נכון. ניתן את הקרדיטים, שלמה אידוב גיטרות, נכון, הלו 네. נילל תופים, הלו נילל תופים, רפי קדישזון על הפסנתר, פטר ורטיימר על התופים ועל על כן, כן. טוב, עם הרכב uh, כזה אי אפשר uh, לא לעשות משהו טוב. נכון, נכון. זה פשוט יפה, כן. וזאת <laughs> הזדמנות uh, לגאול מה... שכחה <laughs> את השיר <laughs> uh, הזה, זה, <laughs> באמת יפה. זה, זה, זאת הכוונה שלי, כאילו, לנגן דברים שיצאו ונשכחו קצת, ובעיניי לא בצדק, אז uh, לתת להם עוד הזדמנות. אתה יודע, אתה מגרה אותי, אתה אומר, בוא נעשה, זה חלק א' של התוכנית, אנחנו נקבע אחר כך לחלק ב', אולי ג', נראה כמה. כמה ashsh. יש. ועכשיו עברנו לעוד זמרת, אבל קצת יותר מוכרת. אכן, אכן, אכן, אבל באלבום קצת פחות מוכר. אתי אנקרי, זה שיר שמלווה אותי עוד פעם, מאז השביעי לאוקטובר. התחלתי לנגן אותו ממש אחרי השביעי לאוקטובר, בגלל המילים על הרעש, כולנו היינו אז ברעש תקשורתי מאוד חזק. אתם זוכרים בוודאי את הרגשות שהתהלכנו איתם. והשיר הזה, משהו גם בקול של אתי וגם בעיבוד של אלון אולה ממש הרגיע אותי ואיפס אותי בחודש הראשון. ומאז אני מנגן אותו רק, אני מודה, רק בתקופות קצת יותר עצובות. בוא נגיד שבשנה הראשונה הרבה אירועים התחילו עם מותר לפרסום והיינו שבורים, כן? אז זה בימים האלה שצריכים לתת uh, קצת... Uh, היה לך מצב רוח בכלל לעשות uh, תקליטנות uh, בחודשים הראשונים אחרי ה... תשמע, 7 באוקטובר נגע בכולנו, נגע uh, גם בי באופן אישי, סמר uh, עידו ארוס, הבן uh, של... Uh, Uh, חייל uh, ששירת איתי, יניב הרוש, שבעצם uh, היה בצבא איתי שלוש שנים, ואז הבן שלו נהרג, ואנחנו מאוד מאוד קרובים, הוא גיבור ישראל, ופתאום uh, זאת מלחמה ראשונה שאני מרגיש uh, שזה נוגע לא לך, עובר לילדים. Okay. לא, עד עכשיו זה היה אנחנו, פתאום זה לא אנחנו, אני כבר הגעתי להגיד שזה לא אנחנו, זה ה הילדים שלנו. ופתאום לראות את הילדים שלנו uh, uh, מתים, זה היה לי יותר קשה, הרבה הרבה יותר קשה, קשה מהדור שאנחנו היינו צירים, אמרנו אוקיי, אנחנו חיילים, כולנו, את מבינית שזה קורה. ברגע שזה מגיע לילדים, אז אני, אני חטפתי את הסתירה האמיתית. כן. אז אתי אנקרי, זה נקרא רעש בחיי? כן, כמה רעש. כמה רעש בחיי? כן. ומי כתב? אתי אנקרי. אתי אנקרי, מילים כן. ולחן. אפשר לזהות ישר את הכתיבה שלה פה. <laughs> אנחנו נשמע. אתי אנקרי. Canarache. גדול, יחכה לך כאן, אחרי שילכו כולם מה שצועק בך לא מגיע אליי, יש רעש בחיי מה שהולך ממני, פוסע, כי לעומת שבה טוב, שני עדכונים, אחד שזה מתוך קראת לי אסתר, והשני עדכון עצוב שיביא לנו רובי לגבי רינה בראל, שהיא כבר נפטרה, אז, <אחן> אז נקדיש בדיעבד את השיר לזכרה. אכן, וגם המוזיקה תמשיך לנגן למוזיקה שלה, לפחות אצלי. יפה. טוב, אה, עכשיו אנחנו עוברים לרוקפור, וזה שיר שאני מאוד אוהב. אה, אבל למה אתה אוהב אותו? אה, לא יודע, בתקופה שהוא יצא, הזה, הוא הצליח לבטא הכי טוב את מה שהתחולל אצלי בנפש. אה, תזכיר מי טל אה, גורדון, יקירתי, יצא לי לעבוד איתה לא מעט שנים בטלוויזיה החינוכית. אה, מה עשית בחינוכית? הרבה, הרבה דברים, פרופס, הקמה, צילום יח"צ הרבה שנים, אז ליוויתי את כל התוכניות, אחד מהם זה את התוכנית שלה, שהייתה נהדרת, באמת. יפה, אנחנו מגלים ביחד דברים, אבל לא רואה אין שהוא, לא סיפר לנו אותם. טוב לדעת. כן. אז אתם כבר ניחשתם מדובר בשיר הכעס. אורן יזיר, שיכול להיות שתהיה איזושהי קפיצה קלה בהתחלה, אנחנו לא נדע עד שלא נפעיל ונחכה. לא קפץ. עיקרון עמום רודף מחשבות וזורק כמו אל דור ברור על חוסים וזכלים שעבר זמנם רואה את הכל מתערב ונשאר בצד הכעס <חוס> פעולה מהפינות החיים אז כדי שיישארו לכם זיכרונות נעימים מהשיר הזה, אנחנו בצער רב ניפרד מרוקפור והכעס, עד שבפעם הבאה אתה תביא לנו עותק יותר, כן, יותר נקי. למי שיש עותק להביא לי, אני אשמח לשדרג, <laughs> כי כמו שאתם שומעים לב, את שלי חרשתי. <laughs> עכשיו אנחנו עושים מה שנקרא אתנחתא, כי עד עכשיו שמענו עברי. כן, אבל לא הלכנו לא רחוק מדי. כן, אתה יודע שפעם מישהו, אולי אפילו קוטנר, אמר שהוא קורא לז'אנר מסוים ברגע, רגעי תימני. אכן, אכן. זה לא בוב מרלי, אבל... כן, כן. אנחנו עוברים לבוב מרלי, קודיו בי לאבד, גם כן שיר שמלווה אותי הרבה בתקופה האחרונה. אמנם הוא לא אה, ישראלי או יהודי, אבל מבחינתי איזו נשמה של יהודי, סלחו לי אם אתם חושבים שאני קצת מגזים, אבל כן, אה, אה, גורו אמיתי, אה, שאני מאוד מאוד אוהב. בוא נאמר could you be loved? התשובה היא כמובן, מה זאת אומרת? בטח, תמיד. משהו להגיד על רגעי. כן, מת <laughs> <laughs> על המוזיקה הזאתי מנסים לקרוא. מי לא? לק... מי לא? תשמע, יש הרבה, אתה יודע. אני תשמע, עובד... אני תמיד אומר שבלוז זה רגעי, או שאתה אוהב אותם, נכון. או שאתה לא יכול לסבול אותם. נכון, נכון. אבל אתה אם תיקח את זה הרבה יותר עמוק, קודם כל, כל הרגע אני מאוד מאוד אוהב, ואני עובד, אחד הפרויקטים שאני עושה, אני עושה עם בחורה בשם לילה, לילה בן ארוש בהרצליה וברעננה, אנחנו מנסים... לא מנסים, כבר מצליחים, הצלחנו כבר לקחת מדרכו בעיר ולעשות אותו תוסף ואחד הדברים שאנחנו דוחפים שם זה מוזיקת רגע מעבר לזה שאנחנו גם מכניסים הרבה להקות ישראליות צעירות וקברים אבל רגע זה הפייבוריט שלנו אנחנו בדרך כלל עובדים. רגע oh יש סצנה לרגע בארץ? יש כן יש סצנה מי שמוביל אותה כרגע זה גלעד בן לי ששר עם ההרכב שלו אחד הרכבים שלו ש זוז. ראינו אותו ראינו אז, אותו ברעננה ברעננה, ברעננה, כן. ברעננה הוא. ביני, אנחנו היום... רוצים שגם הוא יבוא, אחלה גלעד, אני אתה תמליץ, עליו. בדיוק, אני, <laughs> לא, אני לא ממליץ, אני מכריח, <laughs> <laughs> <laughs> לא לא, הוא חבר טוב, זה בסדר, <laughs> איש מאוד מוכשר למען <laughs> האמת, <laughs> כן. <laughs> כן. אז זה, זה אהבה שלנו ל, לרגז, נוצר מין איזה תא כזה של... כמה נשמות חופשיות אני קורא לזה החבר'ה שאצלנו בהפקות אנחנו עושים הפקות אתה יודע לפעמים מוציאים כסף מהכיס שלנו רק בשביל שדברים ירוצו ורק בשביל להריץ דברים ולקדם את דברים אז אה, המוזיקה הזאת מלווה אותנו נותנת לנו כוח גם במקומות אז, אז שכל בן אדם אחר יגיד אתה את ולילה יש איזשהו מופע קרוב. אנחנו כרגע, כן, אנחנו כבר, עיריית הרצליה באמת אה, נתנה לנו במה, נתנה לנו במה יפה, יש, אנחנו שנו, צריכים להגיד הרבה תודה לעירייה הזאת, נתנה לנו מקום מהמם, כבר רצה איתנו שנה שנייה, כל ימי שישי. במדרחוב כמובן כניסה חופשית הכל עם להקה אורחת כל יום שישי מ-10 עד 2 אנחנו מעירים את העיר. תשמע אנחנו נאבקים איתם על בירה אז בשלב שלב אנחנו נאבקים על בירה וכוס יין. וויד חופשי אפשר לחשוב כן. אבל ברעננה. או בירה כן אפשר לחשוב. כן כן כן. המשקיע הכי חריף שאני שותה זה בירה שחורה, אז... מתמסטל, משהו משהו. אנחנו מריצים ליין של כל פעם להקה חדשה, אנחנו כעיקרון, העירייה אישרה לנו לשמונה מפגשים שסיימנו אותם יום שישי, אבל עכשיו היא האריכה לנו עד דצמבר. עד סוף דצמבר אנחנו בימים אלה בונים את התוכנית המוסיקלית לשבעה מפגשים, שישה מפגשים. אבל מן הסתם זה משהו שיותר מתאים לאביב קיץ מאשר... תשמע, קיץ אי אפשר, חם. עזוב, בישראל יולי אוגוסט... אז בוא נגיד אביב סתיו. כמה חורף יש לך פה, הנה עכשיו אתה בשיא החורף, איזה חם היום, נכון? חם היום. יום שישי האחרון, אני אגיד לך, יום שישי האחרון, שלשום, לא שלשום, כן, שלשום הופענו ועדיין אנשים התלוננו שחם להם. אז זה סוף. אנשים מתלוננים תמיד, תמיד, תמיד. אבל הם לא התלוננו כשאנחנו נשמע את טדי גרנט, אה? כן, עוד אחד שאני מאוד מאוד אוהב. שמת לב, יש לי איזה קו מחבר עם מחאה במוזיקה, לא יודע למה. אולי בגלל התנאים שגדלנו אז בהם. אז, בהם. <laughs> צריך <laughs> להסביר <laughs> למי ששואל, <laughs> מה <כבר, laughs> המחאה ב-Give me hope Joanna? ג'והנה זה כינוי לג'והנסבורג. ג'והנסבורג, אפרטהייד. מילה שחשבנו שתיכחד מהעולם. <laughs> היא נדבקה <laughs> אלינו. <laughs> כן. כן, משום מה עולה בכל מיני אסוציאציות בימינו. אז אין מה לומר, אלא Give me hope Joanna. ואם גם הפעם המחט תעשה בעיות, אנחנו נכעס מאוד. אנחנו נכעס מאוד. אנחנו לא חש... חשבנו, חשבנו שלושים ושלוש, לא, זה ארבעים וחמש, אז הנה זה ארבעים וחמש, כולם, עכשיו, לא מרשים לי לתופף פה על השולחן, אני לא יודע למה, אז תעשו את זה אתם. כל oh, מי גימי הוק ג'ו-אנה, אדי גראנד, וזה מאותם שירים ש... אי אפשר לשבת. גרסת ה-12 אינץ', אה? אכן, אכן. טוב, ועכשיו ממשהו מאוד מאוד מוכר למשהו הרבה הרבה פחות מוכר, אז אתה תציג. טוב, אה... אני רוצה להציג את קלין סדאיל, שעושה כאן uh, קטע עם ליטלד שולה, זיכרונו לברכה, אי-פופ ישראלי. האי-פופ הישראלי מאוד פופולרי, אבל uh, כמו בכל דבר יש מיינסטרים ויש את השוליים, אני יותר מתחבר לשוליים. שני uh, ראפרים uh, עם ילדות מאוד מאוד קשה, uh, שעברה עליהם פה וניסיון uh, להשתלב בחברה. שלא תמיד צלח, אה, הרבה בעיות עם משטרה, סמים, אשפוזים אה, אה, של אחד מהם, אחד כבר לצערנו לא בחיים, נתנה צ'ונה לא בחיים, סדאיל, ברוך השם עובד, אה, כבר הוציא עכשיו אלב... אלבום שני. אני רוצה להזכיר, דווקא להעריך את אה, פלא שחור, את יונתן מי שחור, שמקדם מוזיקה כזאת, ולא הולך כמו כולם על המיינסטרים שכולם מחפשים, אלא הם נותנים במה ל... לצד היותר מוזנח ומודחק בפברואר. זה הגנגסטר ראפ שלנו? אכן כן, בדיוק. נהייה. מה שנשאר זה מצבה וסרט אחרת אתה עדיין היית כאן היינו מסיימים אולפן ברקדנס קפוארה ובלאגן רק שתדע אחרי שזה קרה אחיך התגייס למשטרה הוא עצר אותי, הוא השפיל אותי עשה עליי חיפוש לרצפה, הפיל אותי הוא חיקר אותי, זה פשע אמיתי בסוף הוסיף שבחיים הוא לא ישכח אותי כן הוא לא ישכח כאן כל אחת על הכוונת בשבילו זה מטווח בעבודה מזוינת גם אני הלכתי לאיבוד כי בני מתי, תגיד לי נאטי, לאן הגעתי? זה מקום מושלם, להעביר פה ילדות עיר ללא סמים, עיר ללא אלימות, הגזרה מצוינת לפתח אישיות. אני מתעורר וחוזר למציאות. זה מקום מושלם, להעביר פה ילדות עיר ללא סמים, עיר ללא אלימות, הגזרה מצוינת לפתח אישיות. המציאות הזאת הרבה יותר מורכבת, אנשים כבר לא רואים מפספסים את הרכבת. וזה נראה שאין יותר לאן ללכת מוותרים יותר מדי מהר ולא יודעים לחפש את עם סגולה שמחכים לגאולה ובינתיים מסתלבטים עלינו אנשים בכנסת עניים הם סיכלין מנסים רק להבין ואפילו אין לנו את הזמן הזה לשבת יותר מדי דברים מבלבלים לנו את השכל מהיד לפה ותמיד סופרים את השקל אני לא קונה אמת ואני לא מוכר את השקר אני כאן כדי לספר לכם את האמת בשקט דרך ההיפופ לא טריפופ לא סרט אז איפה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 טוב, זה היה מעניין. וגם מה שנשמע עכשיו מעניין. מאוד, כן, כן. שילוב קצת יותר חדש, פאנק עם אלקטרוני, עם ביטים קצת מהירים, אבל לא הקלאסי ששומעים היום, אלא משהו יותר עדין וכיפי. וזו המהירות. לא, זה לא המהירות. תוריד לה 33? כן. איזה כיף שהכפתורים סמוכים. מה זה? סקוויר, All Woman, אחלה אלבום של מותג שאני מאוד אוהב, גם מותג לא סטנדרטי, נקרא דפקט, לא מותג ישראלי, נקרא דפקט וכל היציאות שלו יפיפיות בעיניי. All around People jumping After two shots of something round We started bumping We got surrounded by the sound Funky music going down We came to party Hear what I say חבר'ה, תזכרו, יום חמישי. כן, יום חמישי, מי שרוצה להמשיך לשמוע, מוזמן, בוילר רוף, שנקר שתיים, במלון למעלה איפה שהיה סלינה. זה הליין שהתנגן, המוזיקה הזאתי, עם ניינטיז, כיפית, הרבה הפתעות, אני פ... מבטיח. גם פייטלס שם? איך אפשר בלי פייטלס? שנות התשעים ופייטלס זה אחד לאחד, אתה יודע. אז... אה... פייטלס מסיים לנו את התוכנית להפעם. ולא סתם, <laughs> קטע שנותן לנו תקווה, We Come One. We Come One. בעזרת השם, mm -hmm. שנחזור להיות אחד. In Rollo mm -hmm. and the sister. Sister Bliss. היא <laughs> <שלנו. laughs> נכון. בקיצור, <laughs> זה היה נורא נחמד. תודה רבה, מאוד שמחתי. מאוד מאוד מעניין. גם אנחנו שמחנו לארח אותך פה, ונשמח שתבוא עוד פעם. נקדיש תוכנית לתקליטי שדרים. בו, יש לי כמה הפתעות <אפת> מייחדות בשבילך. תתחיל לעבוד על ההפתעות. אה, אין שום בעיה. אז הגיע הזמן לתודות. תודה לאמירה שהפיקה. תודה לרובי הטכנאי. Yeah. תודה לאורן. אורן גולן. שביום חמישי... תוכלו לבוא, לראות, ולשמוע, ולרקוד, ולבלות, ויהיה לכם כיף. תחזרו בשבוע הבא לעוד מעדן ויניל. אנחנו עוד לא יודעים מי יהיה, אבל בטח יהיה לנו נחמד גם בשבוע הבא. נאחל לכולם שבוע טוב, ורק בשורות טובות. ביי. These arms lack a purpose. Flapping like a humming bird. I'm nervous cuts I'm the left eye. You're the right. Would it not be madness to fight we can't won? In you the song which writes my wrongs. In you the fullness of living. The power to begin again From right now In you 106 FM, מהמכון האקדמי-טכנולוגי